نزول کی اوایایم نمبر دے فرض سورۃ کا حفنا اوایایم نمبر دے فرض سورۃ کا حفنا ترتیب دی سوراتونو کیش پڑھسن نے فال دے جڑنا داود سورۃ نو مناسبت د مکھ کی سرا کی ذ تیرو قومونو حالات بیان کړ او زديو مستويه تامر الله چنه مانيږه درته سومراږي نو دغه والله مخ کی کې و چې عذاب با نو دل ته وي چې بچ کېږي بې په کمه مسلات په مسلهته توحید د په مسله توحید و باندې دیل د کر کوي دا اووم نه چېاعزار نه شي بچ درمه و سرې حجر کې وا حض ربک حثایا تی کل یقین عبادت کا درحد شمار کرایشی سورۃ النال کیا وہ عبادت ذکر کئ شاغت دے دو میاس کی ہم انذرو انه لا اله الا اتقون دا مثلا بیان ورت کنا عبادت تے داود سورت عطا امر الله بدکر عذاب شوشو نو چې پر دا عذاب مساله کوم صورت کې ذکر کیږي نواقې کې د توحید مساله له خزر څخه او هر کیسه دلایل په پرش کې چې ګوره عذاب راځي نو الله ډېر مهربان نه دی دا مساله کې تاسو شوشو ناقل نه خلاف تا عطا لکومی اوله د نقل نه خلاف تا نو پیغمبران دا مساله کړی ده اوله دا پیغمبر له ځانه وی وای په موجود نه ټولې نه باندې چې سره دی تومره دلایل سره دی تومره پر څه شکونه ختم بیا نه مننه تا امرونه عذاب شو شو صورت وړیر باغونه ده پوغات چې کم دنو دوی سه ده اواز تر یو سل ديار لسمه پوری پدې کې رد ده شرکې اعتقادي پاګې باندې دلایل عقليه پاګې ده دلایل عقليه توحید مسلہ دا و سره بیانې تفصیلی او ادله متنوئه قسمه قسم دلائل او توحید باندې بیانې دی یو اصول سواره سن وروسته د وینو یتا پدې کې رد شرکې فعلی اخر کې وې خپل مشر به سراوان شاع ابراهيم عليه السلام او طریقه دعوته امتیازات به صورت یو الان ادلله المتنوعه ناشنا ناشنا دلایل دویل یو آیات کی یو جملہ کی عبداللہ اربعہ دی شریعت دی شریعت سالور دلائل درین دی اخلاق جامع آیات پر کریم کی ان اللہ یعمر بلادل والاحسان وَتَا الله اللَّهِ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهِ افتدان ووئی عذاب را روان دے دارے دارے راغے عقیدہ و عمل دا سمکہ وئی چپاغی بان عذاب تسوی دعوتی عذاب نو اخلاسیگی پر توحید باندنی توحید دا اقل نخلافو نده نو اولنی قسم دلائل خالق لکل شئین پیدا کون چې سکندرو دهاری اوسیز هغه یک کیواز دی الله رب ال عزت دی او ذکر کی چې عالم پہاری اوسیز باندې سره الله دې 30 درشم نمبر آیات پوری سراد زورونی ود تطپینا راو شی ازا دا الله می غواړي په تلوار باندې دیلاره په تلوار پاک و بنی اللہ پاک دعوه مناسب یا پاک سی اللہ پاکی دعوه مناسب اوچت دعوه ناچدی ولی صدار جوڑی یونزدی بالملائکہ یا مسئلہ خودی رزان ننوی یونزدی بالملائکہ تا حالی کی فرشتین بر روحی پا قرآن کریم باندی قرآن کریم تیسا ہوئی لی روح سورت شوراز و پنزوستم کی ہوئی گیا مینا مرید حکم دا اللہ نا آغا چا باندی چه خوکایشی دا خل انذروا دا چې یو راولې انه لا اله الا الله اره فتقون چنيستره به زمانه بناج سرقوم کې فتقون او يرې دي زمانه نه غا اله ذکرې اغه اله ذکرې چې خالق هغه لري خلق السماوات پیدا كون کې اغه دلاول کې سندلایل خلق السماوات و پیدا کړې د اسمانو اسماړنو اسمه کې د پاره د احکار کولو تعال قالوا بل انتر ده داغنا چې دیول استدار جوړي پیدا کړو انسان منفع یو ساتکی نه وګورو دا د ساتکی نه پیدا تا ګور نه توا ګویا کی او موجود نهست بودر نه بود ګویا بود نهست نه توا ګویا کی او موجود نهست بودر نه نابود ګویا بود نهست اوځي د ساتکی نه پیدا تا ګور او د الله په توحید کې خبره تو ګورا فائدہ هوا خصیم مو مبین مناسبه کې دې چې کمدون جګړه کے صفه په توحید کې وال انام خلا کها خلا او ساری پیدا کړی دي لاره لکه په یا دې کون تاسو ربه دې کې اسباب دې گرموالی او فائدې او دې نه فرې تاسو ورکو په یا جمالم او تاسو دې کې خاص فارو کې تاسو ما حمرا ولي او څه هر بوزي مجزاری بوزی تب ٹی پی اصفامنی انزدک ایغاروستو کو او ماخام چرا دی نراغی زاند اصفر دی حینا تریحون تاوکی چتاسو ماخام بوزی او ساری راولی سواری حینا تصرحون او ساری چکندن بوزی وطا میراوستا او چتوی تاسو او چتی چکندن بوزی نستاسو حلافل دندان چکلی تا اووڑی اصفالکم دران نبوزی نستاسو دا چکلی تا چینه تاسو سره سیدون کې غیتا مگر پښلو له ځان د ملګرتانی کارت د چاپلار پانډوکی جینو الا بشکیلن بوس ان ربکم لرو فرهم یقین راستا سوله خام خاطر څونکې مهربان والخیل او بغال او حمیر حمیر او دارنګ والخیل او اسان والبغال او قچر او الحميره او خرونا لترکذوا تاسو کتاب بسوار شي وخاې ځکه ایمان سه ویل تا کلیو زره نه دویل ویل نو اس و یا اخلقو مالا <خصف> او پیدا با کیا آغاچ تاسو بنافویگی جیازون تنمبوری مالا تعلمون و یا اخلقو مالا تعلمون صحابو تاویلیویش داس با جیازو پیدا کیا غبط که گی اولو زنیبتا پیدا لیوی و یا اخلقو بلای بیوتو بی مالا تعلمون و علاللہ السلام رد دلائلو او پا اللہ باندین بیا نوالد ساملاری و من ها اجای اوزنی ردین کلیدی فَراوشا على اهداكم اجبائي او خوف الله مزور ایمان تخام خا تاس احداث او تا اصول تھا او الله جاء غذا شر اور جبن باران تاسری او اب ظن دینا شهم منه او دینا شجرون ولني فيه تسيم جتاس بگنر لگا وئی تسيم ونر لگا وئی آیا فيه تسيم شتاس جکمنو پای کے فراو الک وئی یومت لكم به او غراز الغني تاسره فدي کی تکمن او ظرافسنا وا او خونه ونخيل او او غر هزار کسو ميونه ونا يقينا بري کی خام فانس ليا فکر کي او خدمت <متحدث> کي لګوللي تاسونا صفوان او رصغماي او استوري مسخرات مي امر هي خدمت کي لګوللي شي به د الله يقينا بري کی خام فانس ليا قوم لراجي فکر پنکار دي فما او چې په دغری تاسو را فیلونی پسما کې مختلفان وانه چا دل بدل دي رنگونه دي یا کېن خامخان کې خامخانه کې نکرانه په اړه کوم چې سي او الله دې آزاد چې خدمت کې رجل تاسو درياب دا چې اخر تاسو دیناله منتوری اخو تازه پتسف جمنه لیه الله چې راوته تاسو دینه چې کومه لیه تنکالی سالو سنا تاسو غوندي لرا جتا څو غوندي نو سړی کالې چې خدو خدو خدو خاين د چي د سړو ده کنا په سړي باندې په سړي خدې باندې سخه خاري سړي خخاري تل بسونه هدا کوي ان لباس لكم لباس لكم واثر الفلك وماخره فيه اوين ويلان چې ماخره فيه چې شلې وو بوله رب دې کې ماخره ما کړم شلوړتوي په دې من کوم په دې ادا چولټه و تاسو خدای الله لنا ار بار دې تاسو څنګه رکی واردا فی درواسیہ او پیدا اخیری په ذمګه کی درانه درانه برونا تا چورلا کی پتااسو او غویلی سینډونا او لارل العالم تاسو ته د دې لپاره تاسو مقصد اورسې او ثونخی او بن نجم او بسطور باندې لارومی نو درې مقدمه ذکر کی اوله خبر قلاصہ ده لایل او آیت چې پیدا کول کی پشان ده چا دی لا اغلوق چرا پیدا کول نچیکوله وجاوہ ا په یادو د کوز دومره مسیدناخلی د کتا دا تور نعمتونو د لچا در کړي دي الله هو انتو د نعمت الله ته تاسو مېر نعمت الله اولاد اوسه کی راول مشیدلارا یقینا الله رب كون کی مهربان سورۃ ابراهيم کې حال مجرمو او ته کی چې حال د منعم دی انعام ته كون کی ان الله لغور رحیم یقینا الله رب كون کی مهربان دریم خبره والله علم الله کو غفارات فټو یو باغ شکر اق کوي نو سره دینه شرکه وي دا درې خبره ده لای نه باندې بشوي هغه کسان شرابلې پیدا الله نه نشي پیدا کولې چې دې په پپر پیدا کوي شي ودي همواتن غیر دي وی جو اندي ني دي ها دي وی جو اندي ني دیندا خو ځان ته وې غير روحيا مړ دي غیر روحيا جو اندي دي ف شروعونه یانوون ان د زان نه خبر نه دی د چینچې نهته خبر شي فبان شروعونه یان اوسون او دیشي کم نه پوهږي چې کله به راپورټل شي نتیجه د د لالو حاج سرکومې ستاسو وااج سر کوم کې دی کې او بهغه اوبللي هذا کسان چې با د راړي پ آخرت بانې ونړ دین کار کوون کې او دریځان متور ګړونکې شک شته چې اخ لا پوهږ پا چې او کاره کې یقین الله ب نهن کې تکبر کومکو سرهتهقببړی تکبر دی که نه چې کله ویللی چې دته ما انه رب کوم ساضری فړی دي رستاسو نو د کې د پخوانو دي ان دا زمونږ وخت سر نه لږي دا د پخواو خبري دي پخواان و سره فټي دا چې نتیجه دا شي ل می اوزارهون دا چې وچت کې د خلل بوجه کا د سپوره پر دقیامت کې او د بوشو دا کسانوونه یوزلوونهې غیر علم شی گمراہ قیدی لرا گمراہ قیدی لرا به دې دینه خوادار بده阿拉 چې پورته کوي قاضم کرل الذين من قبل يقينا تشلكوا كسانو چې مکه دینو نورات لو راغي الله نه راغي آزاد ده الله بنيانهم اغا ابادو ذري سامر القواعد دي بها راو ارتابه کو بده باندې چتو نا دبار دېنا واطا او اورا دې تازاب دغه طرف نه شنه پوي دلپه بیاپر ز قیامت او سير الاخرت بیاپر ز قیامت کې هغه شرمې لري دا پرقولوا وایبا اين سرگاهي ياللينا شوش شریکان ميا رکسان الله وو توي شوش شریکان ميا کتان کسان صبح شاقون فيهم چتا صبح جګړي کولې د موحدين سره مبارز دي کې ته دوی واره کوي موحدين سره جان کوو دوی ته شاقون فيهم چې شلي دې وتا صبح دا غي بارکي چې موحد به پردو ته په تاسو اوسلې دي نوائی با آقا سان چورکرش دلیلن یقینا شرم بننانا ایرازی واسو آوازا پکا پیرانو باندر آقا سان چه ساخل دیدین فرشتی صدا سے آلکت دیدی دیاتی که ان کی بقبل زان شرک اکڑے نو وقی ودیدی غارا ما کننا نامل منسو چه منگ می رکڑ باد آمل من خو تعزیم کو منگو داو لیا دی او منگا چه کمن وسیر بی زواد لکو نامل منسو بلا دا سنزای این اللہ پواله باغوانی چتا شوی که وی درنشی ورنز دو سفتا میشوی بودی که نباد دید زازای تکبر که ان کو زان موتبر گنی وقیره لیلزی نتا که و مقابل ته وگو رکنا او با ویلشی ها کسانتا چه زان بچ گنه لیده تکبرنا او شرک نه زان بچ کرده دی بازا اندر ربکم سنازل کردی دستا سورا و دی بوی خیرا سرا سر خیر سرا س سر او دل ہے لایا منی تیر قانون تیر نصیب خیر کتل ہے رت تیر تیر دل زیناسونو پردا کاانو شریط کاندنو توحید مانو په دې دنیا کې خوشالي دا او قام خر کور د آخرتونو غوړې او سخرت کور د متقیانو باغ باغونو راهمش د حقګوب دی دیتاب چې بریګوبانه داوینه ولی همش لا الحمد لله رب دې کیو او سې دې خوخي کې لا متقیانو تا ها که سانځه سا تاسو یې نه ګوريسته طیبین پرداز ديال کې د دې عقیده په کاړه یقولون السلام علیکم وای ولی سلام علیکم سلامتی ادي علی پتاسو تا کال او دم دا نشي باغونتا دا نشي بیवाद وجودار نه چې تاسو کول حال ين زورون او سنمنی دمر خپل نتایج و تو بیان و دلائل سرد نتایج نو شوشو بیان کو انتظار نکري مگر دا شراشی ته فرشته یا راشي عذاب در په راهه راځي قضال کفال الذين ذكرني كاني كديار غسان مشكيهين ازيات نو کړ الله دې ترا خپل بزانو زیاده کاو فصابهم نو غرا سيد دیته سياتو عملو سزاګان ديو چې د عمل کړو په ها کوي چاپر شي فقال الذين وياكثم اشرقوا جي صدر جوړ کړی درو شاء الله ففعل الله ما بدنا من دونه من شيء من باب عبادت نکړه تا الله نه علاوه دې سيوسي مونږ او زموږ مشران او نو ويوه را نکړه مونږ تا الله نه علاوه دې سيوسي دا الله لريځو نه علاوه کنه موږ لوی اعظم را کړو وکړه صدقارنګ کارو نکړی واه که سانو چې مکه دینو منشتره په غمرانوبان مګر صلفا ذا د پیغمرانو پیشار کې نهدي والله قد به نا د د لا اخلی نروو نقلليدلیل ایاج معلو ټولو پی غمبررانونه دا مسله ددي پیغمبرې اووا نه ده ټول پیغمبران بهدي مسله چې شوي دي دغلی ک ننظر لګلی یو پهارې وړله کې پیغمبر دا چې باو کې دا الله او بلکل په ډړه چې توغوت نه وې توغوت او ځان بچکې د هرنا فرمانه د الله نه زونه د چې اویم بیا و د توکا الله او ځنې دینارو چې ثابت شو په دیوانه نو او ګرځي ګرځي قسمه کوي نو وګوري چې در انجام دروته ګڼونکو تا اوه انتظار تسلی کته یرسکای لاله شک په هدایت دی باندې یقین الله اې د هدایت نه کې او چاته ګمراہی کی او نو ګیدل رسول کریم دادیان زوره نه پنکار د اخرت دې قسمه راکي وجد نه منو لدارا چې اخرت نه منکور دي قسما بالله قسم رکی په الله باندې پاک سوګندونه لا رسول الله مے موت را پورت ورکې الله رسول چمړي دي بلاوادناله حق بلا دا سن دا له دې په الله باندې ګړکول کرا خو زیات دخل کورای پویګنا اور دې چې بیان کړي تا چې خپل کو نه قیامت کې هولې نشته تر په ورس نشته نو فائدہ بکم نشته دا الله په ورس هم نشته هولې داځي بیان کې د دفتره کې د تاغه چې دیو کې اختلاف کوه داځي پولیسي او کسان چې کار یې کړو چې کېندې د ورځې روزنه وسمېم شته یقینا وینا زده مونږه دې اوسې په حق کې اجازه نه وکړل هغه راځو کوم زه چې وایم نه ته شنو به بیا غشي نو چې اوس هم نه مانیو کو کلی کې نبرلی نو ملک د مولا خپل نه او په طالب کلی دي ورځته خپل راځي پوزته چې الله یې واللزین ها ها کسان چاگی کورونا پری خودل پدین پر الله اللہ کی دا اللہ بارا که دو بیلو پی سولی خورسو پریدی چی دا اللہ دا پاری پر پریدی منبادی ما زلمو پازدینا چی کدی بارن زلمو پرشو خامخا دعب ورکم دیل رب دنیا کی خستا او خامخا جا دا آخرت تلوی کدی فوی دلی ها ها کسان چاگی بردار چکو صبر و علام ربیر متوت پلو او پراد پلوان دانس ظه مو په جنتي صالح ظه مو په به مراله جواب پیغمبران ټول انسانانو محمد سلام قبلكا د میرا علی کرستانه مخی مگر نارینا چې وایې مکړه ودیته او تاسو تاسو خونو کویږي د ته دا مکی والا او توي چې تاسو سره د نبوتې لم نشته ریه allele که سره ستلګ دا ورینه تاسو فصل وعلى ذکره تا تاسو کې د علم که نه تا څو نه پوي چې خپل سره نه پاک ali نه کنه نه وای پله نه پوي نه حال نه وسکې تاسو کې نه چې تاسو کې نه بیا و وسکې بس تیر معلومات پکې کباو په عمل کې هه چې تاره عالم نه تاسو که چې استادې دا سودا مونږ کو نه دا څنګه رجایزه کنه جائز ده اغه دا وی جائزه یا ناجائز ده نو به یا پری نه ناجایزه چې جائز نه سم په وکې هم وروګ نه شو عمولاته د ځان ویل دي ک هغه د قران او د حدیث خبره کړی دا کو کوز دی مولاته وای چې استادی تا سره بيڅدلې نو له هغه څخه یې څنګه چې ما نه تاسو سره لګو په لکه ماري د بار نشته تاسو په آیات سپوږی تاسو په حدیث سپوږی امی خو به چې ما ته وې زما خلاصته بار سره دلیل کنه نو د دې مولانا دلیل نه واړې אבי بامو حنیف راه مولا په چې روان شو اږي بهنتابته په پیغمبر استاد په شرک نه دي او د کوفي استاد په ځینو شرک ته یو منډه کې دونرخه کپاغه باندې سره مشرقيګینو په دې وسني به تاریخي اولاد کیږي په دوه مشرقيګینو په دوه عشره کی فاصله ال ذکر کنتم لا تعلمون تاسو کې تاسو شرک نه دي له بالاونه ک تاسو کې نه پويږئ بیل بغيرات او ذبور ارسلناهم بالبينات را علیم گلی میودی لراب صاف و دلیل <سؤال> نو بو کتاب نو باندی وان زلنا علی کا ذکرہ را نازر کڑمی ده تا تا قرآن یو دلیل لیتو بیین علی نانسے دا جتے بیان کی خلق و تا سنت مانو زلیل ایم آغر چنازر کڑی شوید ده تا تیو و تا بیان کین سنت شو والا علم یتفکرون او ده ده پارچ ده نو که فکر ده یو کسی نو قیاس او که فکر ده دیر نو اڤا مین اللذین ائ بچوا بچشیاکسان پامن شواکسان اتا امر الله عمره کنه پیغمبر راغیشو دیسو شوی ختم شوسم نمنی فاتا امر الله وافا مین اللذین مکرو سیئات ائ بچوا بچشیاکسان چې باغیش کمن مکرونا کینا کار ایا صف الله به مولارتا چومندی الله دین رب سمک کی یا راشری تازا داغ سرمن نشی پینو پویگی یاونی وی الله دین را سفر د دیگی شر د کلی نبارتلی ول د دب ډیرے بما موجزین انذری یاجز کون ان کی یا اللہ رب تیقتا یاونی وی اللہ دینرا الا تخوف فکموالذ دمال بانی شمالون ولا کم کی الا تنقصن یا الا تخوف دشمن بزور اور کی فرض بوی یری کی فین ربکم یقین النفس استری خامھا تر سکون کی مہربان بل قسم الایل شروقل چھٹول اللہ تی محتاج ان الكل منقادون يتذرعون الیہ طول اللہ تی محتاج نیو اللہ رحمت اين وګړي هغه ته چې پیدا دکري د الله د سيزونو نه چې اوړي چې کنده نو سوری دې خي او ګستره پته ساجدي کوم کې الله ته او دې وिता خاص الله له دې تابیدار راش په اسمان کې دا چې بزما کې د زین نصرونه او فرشتي او دې ځان متبر نه ګني یاري دې را پنځه نا او کې دې هغه چوتو ویلې شي دې وقال الله دلیل و هي نام صلی الله ان نو امات الله الی و یذکر الله من جؤل وی خدا ان دوا انما ویلا وا چ دو جوړو ناروا شود درې سلور وغیره وغیر په طریقې اولاد شوه انما ویلا وا یخین نار الله دې الای کیو په خاص زمانہ ویریږي او هغه الله دې چې بسپان کېزمو کی په ورو دین واسبه او هغه الله دې دین دائم همیشه پایبد الله نه ریږي تاسو او هغه چې پتا سبحانه سنمتان مدارید طرف الله نه الله نه وګړی بیا چې ګرو ورسيګي تاسو ته حضرت تکلیف هغه الله ته چونګي غي او فریاد کوي چې بیا الله دې تکلیف تاسو نه اذا فرقم منکم مناسب کې ورل تاسو نه در خپل سر صدر جوړي په دامن پلان کې به بارل جوړو نو نتیجه دا شي چې انکار وکي دا وینا چورکړی می دیتا الله دې نعمت سوکې انکا انکار دې دا دې ورکل الله دې و یجرون لما لا او ګرځینې د فردا غېڅې جنو چې د یي د دلیل نشته سو ګرځي براغلاغ نه چې ورګړي دی ول الله ولرګړي دی په بل حاله تک مانی الله ای قسم پاله خامخا ته کوږړي ستاسو نه او باردا کی ستاسوګه تاسو ته پهل و یجرون لله او ګرځینې الله له دې نه کای سبحانه الله ولهم عايشتون او د لیا غچ دې خو کې انظانله ظمنه والله للوونه دا څنګه پفیصله ده وایذا شراه د میونسا اوور کله چې زییر وور ک شي او تن د دی د جنا زوللهواوج موصود دا شي مغ طور په و قب او د ډک د غم نه غې خو بجه ک ژوندا کاې پفیم شوي او هموم د کوښتنو نی خوښي یا توانوا را منقومی دا چې کمنو یاوا را منقوم پټکې قوم نا دجه د ب د هغې نه چې زیې ورپه ووررکی شوي دی خوخ نه او د لکې ځان طرفه فیصله کوي چې او ساتم د لارې پښبکاوی یاو مننم د لارې په خاورو کې خوادار باندې هغه شریف فیصله کوي د پاره دا کسانو چې باندې وروړي په آخرت په صفات د ناکارا د پاره الله د صفتو چاته هلسه کومې څه ته الله د صفاتو په شان د صفاتو نه اشتها الله رحمه تعالی هر چې دې داتل کوي کنه ته دمر دا کیلا دمر ناروا کی نه له کې منډیولنن الله <اللاغا> تو دمرا صبر کئ و الله یؤخذ الله انی و الله ی خلق لرف شرک باندی فورا ما ترک الها من دابه فورا منکوش وکنا سندس ما ترک الها من دابه نبو پادشه په اسم ک باندې است مشرکو اړو مشرک بچی کوم نس نه شوی پاتشه نو خو مخه خراب ختمو دا خو الله دنیا سو وخت سپور لا ساتی ولکن یقرو من اور اسو کې الله دې را تنې ټیمه قراري هر کله چرائش نيته دې نو صدا به اور کړ شي لا اصق النصح نو او غلانو مخکي کوي او وردي دي الله لرا ما او بيانې دې دې دروغه شي يقينن دې لرا جنت ته سره دې لا جرم شک نشتا چقينن دې لرا او دې په دې کې راته خړې شي له قسمپلهله تارسله اعلام من ګند ل کلې م ده ډړلو تاام قبل کستا م کې فځیلو مشاطانو خ س کړي دي لرشيعملو نه دي فلیوم نو دا ش عنې یادهدي نن والله اوماذاونه لیم دي لر دا را ډدهون کې اومانزل لا لیکل کتاب ترغیف تبدیته بعض کدي منیرګ نه بنی پیانوکه نو دغې تا د کتاب مګه چې پیان کدي تاغ ممثلله چې دی په اختلا کړ دی اختلافی نه ددي پهې س کړه اختلاف دی او د اروباني پار د کوم چیمان راړي والله انزل من سما دا بلې صند لاین شوورړل والله انل منه ساعمان چې مبارک کو شوین والله برکتت اچون کې پارې اوې شوک دی. الله د باران برکتونو تونونه او اوله واري د باران را تا کې ب سر ازمکهپ چوالي نه یا خامخان نه خ د پاارده کوم چېغ یي. وای ل کومفره نامله ابراه اوګوره سارو د ضمیدار نه کور خوخوا ته اوګوره که نام کې ته اوګوره ب ته وګوره ای نهله کومفره او یقینا تاسوه را په ډګرو کې ذای دبره کو موږ په تاسوانه لاغنه چې په کیډو زی کې من بایدېفاارین په میې کم دینو د غشانوکیو دبی نه کې پای خال نو دله پای خال درکومه او ته چې کم بعضت کې ګډون کوي او ته باکی ده کیسه کای غارون کای شه سوی مدذل له علی غامئ سی ګریو بزې تو ګورا سکللی و بو خوړلی دی واخوا یا طرف تبینی بل طرف ته خوش아요 روان تر شودو دو دل چاکری دیرا سایغل لشاریفین دا خطیر دن کی خوانوار کونګس کونګوتا بل دلیل وامن ثمرات النخیل والانا او دا غمیو کجرو او دا انګورنات تتقجن منه سکرا چوړه وایته اسره دیني چې کمنو نو مسته سامان شربتونا وارستان حسانا جوسونه ته و جوړه وایي وارستان حسانا اورګه کيسا يقينا به دي خا مخانه خيض پاردا قم شغيدا قل نكارلي بل دليلو غورا واه ربك الى النال اوسله کي چوليده رب دي مشايتا اندا خبرات تخي من الجبال چې جوړه وځي کمنو پخرو نو کې گبینان بيوتن کورونو نو گبین دا ريكورد یاری چونچی دیئی صفرون جوڑی جوړی آخری چی کمدن دار کسمه می اونا فاصلو کی صبح ربی کزلاللہ نزد چی کمدن پلار در رب دی بالکل تابی دارا یا خروج منگو تونیا راوزی دا گیردو دینا شرابون اغس کاک مختلفن علوانو چی دل بدل دی رنگو ند دی فی شفاو لینناس چی فدیک دارو دی دی خلق دپارا کسمہ ار مرز لد مختلف طریقوں سر ش لااست نو مچای ته وګوره سکلیدي او بو غړلی دګلان نو لاکی کې د ځ مخل کې کبینا دا د چاکي دي ان د فيظالله کلا یا کې ن البې کې خ مخان کدي دپاردا کوم چغې في کر او الله پیدا کوي تا سوان ته خولوکوګوره که نه د ځ نه شو بډه نهروانې پهامسا او دا ان خلاب در ک را است بیا چا بان غشتې کیم روز سیا فردا جا این جا استیا این جا داور ته کوم ننوت دانګورای وته اشاره کی چې دا خبر دی یاد یاد یاد یاد الله خلق کوم الله پیدا کړی تاسو نو بیاو اوج نی تاسو لرا پامن کوم دې تاسو نه غړي شوافس کمزوری عمر ته کې کله آیا لمباز العلم سیا دا پاره چې پونی شي چې نتیجې دacij چپو یې نشي پاز د پويو کورونو بي تو زواني توا تواي دې به سرو پايسو توا تواي دې په سل باندې کوي به شل شو توا ته نه با با په سلو نه بچي په شلو ناتوبو دره خبره کوي پاف کا خبره چې کمنه او كله سو تپړسوي لیکلایا علام آباد المنشاه نه چپو نشي چې کمنه پاز د پويو کورونو بي سي زواني ان الله اليمن قدير يقينا الله دې په قدرت والا واللہ فوزل بازکم فلم شرکی فرق منی د الله د مخلوق فرق نمنه ظالمه نه تصکه والله فوزل بازکم لا باز الله ورکړي زن استاد بزنبان مال او دولت کی نه وګور ځان ته وګورا خپل نو کړته وګورا فمن الذين فوزلوا برضير اسکه نه کسان چې وګړه کړی شو دي فمن الذين نه کسان چې وګړه کړی شو دي واپس د دو مال و دولت خپل پلو نو و او تاسو دې په برابر ناږي پلو نو کاران ځان سرني صدر کوي او تا مخلوق ده الله سړي سار کړل دي نه پنيمد الله باندې انکار کوي او الله ګرځول دي تاسو لرده زبانه فاستقوم تاسو ده نصبونو بيبياني وقار لكم من زوجكم بنينا او ګرځول دي تاسو لرده بيبيانو تاسو نصبظامونو نسي ورزقكم من طيبات او تاسو لرې روزي در کړل چې کمندو پاک قرقونن اف بالواذ يمنن نوې په باطل باندې ایمان را دي او بوتانو درگاہونو په پارليمنتونو باندې ایمان را و دي او مهما تلاي قرون او نه مد الله نه انکار کوي وا يا بذن من دون الله او بندګي کې د الله سوچ دي مالک ني دي ما لا يملك کچھ مالک ني دي لرا رزق من السماوات نوروځي کمنو د بار نه او رزق تن معمولي اومه او ني وس لري نفلا تجرب مبیاں وی العالم مثالنا ان الله يعلم الله پوېږي وان تم لا تعلم نو تاسو نو پوېږي تاسو عايچ کوټي په چڑھناو ته سيډي کی ضرورته وتیه چې ډي سي سملناو ته چفړا سي کی ضرورته وتیه فلا تجربوا لله الامثال مبیاں وی الله لغه غلط مثالنا الله په مخلوق مکه یاستوي صحیح مثال داري ضرب الله مثلا عبد مملوكا بياني الله ومثال ده غلام ده باندانو کر غلام مملوکان د بلمال د بل مملوکو چواس نه رسېږي سی او سز باندې او د هغه سره د ریزه کول ور کړل د خپل طرف نه د نو د دې کومو له گېد دی نه او په ټاوله بخاره باندې حال لري څومره برابر دی یو سره شی نشته او بل هر څه لا برابر دی نو یو بابا دغه صرفوس کیسه په درګه نشته او بل الله لري چې وس کې یو او دی یو ور څه ور کوي مداډوړه برابر دی الحمدلله شکر دې الحمدللہ لکسن چې دا مله نه دانو روم مله کنه الحمدللہ صفوتونه د خدای توبیه کیوازه لاله وی بلک زیاده دینه پویګیننو و ضرب الله مثلا او بل مثال بیانې الله مثال <سؤال> دو کسانو چې یو د دینه غونګله وسته مره صفریست زبانې او د بهر د په خپل مالک <سؤال> باندې چې کم تره تماقې لا ته به خیر نه راوډینې ست <سؤال> سره <سؤال> خیر هیڅ خیر بګینشته لا ته خیر هله سوې هوا آیا برابر دي هغه څوک چې حکم کوي انسان تا دوه برابر کړی شي ګونګیو عامر بلعدل برابر دي شي ځکه الله مخلوق څنګه برابره وو هو الا سرات مستقيم اغا غلا رب عزت الا سرات مستقيم او هو او دې غسړې الا سرات مستقيم فلار سما باندې المغيب فتفريكو تصرفو يو الله دي مخاص الله عليه وسلم خير دا عثمان بن عظمه کي تمام او دفیصل د خامت الله کلمل ب سر مګکه دررب دستررگي او اه بیااردين نو ندي یقی ال لاري پارزبانو قه توالله او الله راپ رایسسو د مندو د ګلوونه من بتوني هم معكمم لا تعونه شي نه پودي او ګزلي تاال ش تاسو را غګونه اوسترېړلوونه کېد شي چې تا شقده روپيعا ي رونوګوري دي مارغانو تاکر شوي في جووی س په منسمان کې نهدي ساار کدي لر مګه الله ان دفیظ ل ک ک ن په کې خ مخان دا س کا لړه چې مع را وړي والله او جاه ل کوم الله تاسو نیم ب کوم الله رب ت ګر زولي تاسو لړه د قورنوستاسوونه ځای د اوسدو پهجاه لکوم می جولو دله او ګزولی دي تاسو لرا د سرمنو د سارونا بیتن کورونا ت تخفونه چې سانی وچ توويدي ل پرز د سخه د کور ځان سر راغون کې ټولو او په یو در کې چې کمو بوجه کېواچ او بیا په بیابان کڅ کې ف لګئ یو میقام کوم او پر د کامستاسو ام او د وړی دغې نهبار او د وړی دخوا پهشمړ پهشم دوخانو وا شاره او د بیښو چې کمدننو د بزونه آ سااس سرماه ماطې لاین اوفا سر په مکاره او الله ګر زړ د تاه د داغ نه چې پیدا کړی د سوري نو بادا رسوري دا ګرځاګا واجارلكم من الجبال اقنانا او ګرځوري تاسو لرا پخروونو کې درنګونه پخروونو کې بچي عادت کوي ګنا واجارلكم سرابيل لتقيكم الحر او ګرځوري تاسو لرا چې کومو قميصونه چې تاسو وینځم بچو دي ګرمaina او نور کیسونکه سمونه پرو پرو تا کې ګم با تاسو چې بچي تاسو جن تاسو سنا كذلك داکران یوتی منیمه تو پورګه پلمه تو نه بتاه دparagraph تا زغړه کې دی الله تاسو نه سوڼم نه یوه سره دی واوډي صفاینه ما علی قلب لا فتاوی رسول الله صلی الله علیه و سلم یعرفون نعمت الله دایمه نه نعمتونه د الله چې باران سو کوري الله خرج کوي نه چا پیدا کړي الله سروي چا پیدا کړي الله دا ټول نعمتونه پیژنې چې دا چا کړي الله اوسمه یونکرونا بیا من کار کوي د دینه ځکه الله سره څو جوړي ای سدار جوړي اک سرمل کاافیرونو سی د دین کار کوون کې نواخت ک بسه حاللي ه بسمن کل بین شید ده په کمه سر راپور کوم د ې وډې نګه بیا و اجازت به نه کړی شي او کسانو د چین کاري کړ دی ولااعتون او نه ب توب خبرو کړی شي نه د نه صلب در دا کوزارلا شي زاران لین او کی چېې ظالمان عذااب لره اوپ ب کړی شی دین اوونه دی ب ملت وړی شي. وایدارا الذين اشركو اباوي کی چوینیا کسان چی صدا د جوړکوي د الله سره کولی صداران چې دروې جوغه د لوی ځوان دی مهوغه لیډر پلان کیا غره چې موږ په تو من وي انره قالو نو دی بو ربنا خدای اعظمگا ها اولای شرکاونه غریاله دي موږ دمخه کوي ته زلوانا انری اوتل الذين كنا نظمن دونک چې موږ برابر لږه مستانه لاوا فال او د به کېږدي الله د د قرضبانې غړه په د غرض به غړه کې د خصو پای. او الله نو مک بشيناغاه چې دی تاپل په اللهبانې ذخایو په سایر وړو کې بالکل.له زیره کپو ها ک سا چې دیین کار کو او دی چې کمان سبی الله او بند فو خلک ددين د ال لاه صیوا بکمله رااضب سره د پااس د بهاعظام زکه یو خپل دومرره اوبللی نور سکل. بمرهپل د وجه غه چې او بارغه سره رپورټ تک نه اړی وړل نه کوه په دی باندې نه سنځو دی او راولم تعالغه واه په دی خلقو باندې نو دلیل واهې راشد قران لره کنه وانا زل الله ال کتاب دا کلمه داونه قران تی بیانن و زه هدا لري نو د پارليمنت بوزا د په پارليمنت بوز سيز نه نه تی بیانل کلشه تر ثاني تاسو دار یوزیز وزا په کېشته تی بیانل او دایته مې او زیره د د مسلمانانو Is anybody giving you a minute your...